А до церкви стікалися з березівських та брусторських схилів, з Рунка і Завоєлівського гребення, з Шешурської долини, святкові люди у барвистих беряг. Такі схожі на писанки, і найкраще з них повільно скочувалася з белебня, увінченого кільцем струнких гаджух. Була це Ганна Полічучка. В шальовій хустці, пов'язаній на голові гуглим, у зборості сорочці з широкими уставками на руках – Горячу жовтих і срібною заполочу запасках, які розходились на стегнах, утворюючи два звабливі білі клинці, і коли раптом зупинився, ніби й далі йти забракло віддиху. Ганна наближалась, заполонюючи весь світ своєю дурманною вродою, вона прудко водила очима, стріляючи в боки розкосими бровами, і заправляла пасимка чорного лося за вуха, що визирали з під хустки білими мушельками, підбивала долоною до підборіддя червоні коралі й віночок срібних. Талерів і довга шия витягувалася з них, мов птах, із гніздечка. «Кого ж вона визирає?» — міркував Пилип. «А саме ж млів від відьомського видава, яке він так необачно втратив назавжди через покраплене дияволом золото. А може вона, забачивши зненацька, до мене квапиться? Боже, якби до мене я обняв би її, стиснув до солодкого болю зім'яв, розірвав би намисто, а талери пошпурив, щоб докотилися аж до пістиньки». Здерби з неї святкове шмаття, взяв би її на руки, і в самій льолі на очах у людей поніз у хороми. Господи, навіки. Гана витягує шию з гнізда коралів, наближається до Пилипа і не помічає його. Кого ж вона сучка уздріла поза моєю спиною? І що то за тупіт чується на дорозі, яка звертає на церковний майдан? Хто там у цю мить скомандував? Сотня, стій? Пилив зіщулився, оглянувся і прикипів до землі, побачивши колону партизанів і обіч сотеного чорноту високого в рівень прибрамного христа в зеленому кітелі, в гранатових галіфе, в рипучих чоботях. Времені з портопеєю призброє, за ним військо, військо, і вже партизанські колони із своїми командирами заливають Майдан, люди вигукують слава, чернота підходить до Гани, минаючи пилипа, який ніби непотрібний штурпак заважає на дорозі, відсуває його дужим плечем, а вона, безстидниця, висне в нього на шиї при людях, і б'ють дзвони, билими об краші, і долинеє з притвору мелодійне спів священника, благословенне царство отця і сина, і святого духа нині, і його вік віков. З груди воїнів виривається в очне Господи, помилуй і губиться по натовпі, ніби піщинка, і ніколи він уже не понесе Ганну в хороми, не попросить поради і не заховається в неї. Церковні браті і сестри вносять фани в обхід до церкви, відправо доходить до вірої і до очі нашу, незабаром прозвучать з священника кінцеве всіх нас Господь помилуй і спасе, яко благ і чоловіколюбець. А Пилип стоїть стопцем, мов, не відсунути на край Майдану і боїться кінця відправи, коли то косметські господині порозхапують за рукави сторонських гостей і розведуть по селу на обіди, а він залишиться сам, він нікого не запросить, поразка гостей ніколи не чекає і так до кінця життя перебуде в нестерпній самотині то найби не закінчувалося це празничне богослужіння, просить Бога Пилип, та враз його думає і церковні, пісне співи, кремсає голос дітей, що біжать зі столоки до церкви і кричать не в перебій. в селі! Незакінченою обірвала служба Божа. Люд почав розбігатися з Майдану, у притворі тлумилися жінки і діти, партизани зі зброєю в руках бігли через городи, допадаючи до центральної сільської вулиці. Вони з усіх боків обступали народний діб, біля якого стояв загін не більше півсотні червоноармійців. Їх мирна поведінка охолодила партизанів, солдати зовсім не збиралися вступати в бій. Над загоном піднявся на тиці біла плахта, можливо, то була солдатська сорочка. Сотане Чернота з роєм стрільців, сторожко підходив до ворожого відділу і різко скомандував покласти зброю. Червонармійці слухняно поскидали автомати на придорожний Мурух, і один з них, у пілотці, вицвілій гімнастерці й кирзових чоботях, вийшов з гурту, прокрокував з прикладеною до пілотки долоною і став перед Чернотою. Товарищ, почав рапортувати і затнувся на першому слові. Ілі, як вас, господин командир, ми азербайджанці, татари, узбеки, чечені з моторизованої дивізії, яка стоїть нині в ручачах між Ланчином і Чорним потоком, прочитали ваші листовки і зговорились. Не будемо більше вас убивати, хотімо воювати на вашій стороні, тому як ви за свободу народам